demakia eman dituzte enpleguek gible egindute, langabe gerota gehiago bada, gaztea initz, turismo eta komertzio sailetan zailtasun handiak badira, hala ere enpresariek konfiantza maila altua erakusten dute geroari begira. Peio Ola garaiegun on beraz, enpresariek konfiantza dute geroana. Bai, bai, bai, e, e, sei ere unta bi enpresadari kertu ditugu, eta bere kerten digute, bai, konfianza txikitzen dutela, naiz e, naiz egoera, e, edo larria, edo, edo argi gabekua den, eh? hortan gira, beraz, guretago... Guretako uh, uh, iduriz uh, uh, erakusten dute indarra badutela. dutela, eh? egungo egunean, egungo eguneko krisian bo, o, beden, beden jokoa jokatzeko, uh, baina uh, geroari begira ez da batere bat ere. Ezta Sektoreka, industria eta zerbitzuak dira komertzioa eta turismo aldiz okerrago. Nahi. Industria beti goiti ari uh, Baina e, e, ez da aski eh? Berekopurua iparaldean Eunetariko eh, goietarat urbiltzen da Beraz eh, ontsa da eh? Oroar eh? Zerbitz, eh, Industriako servizuak hartu zede Oroar hortangira uh, Baina Ori beti goiti ari dira Zenta bereziki Merkatu handietan kokatu behitira Aranola aeronotikan Mekanikan Eta horiek uh, Merkatu horiek uh, askarkiari dira mundu, munduan zehar. Aldiz, ko, komertzioa, turismoa, horiek bala alako apaltze, apaltze bat eta gure iduriko apaltze horrek e, e, erakusten du aldaketa hondi bat, kontsumitzailea beste jokabide bat aintzina du, beste, dioka, beste sistema batean sartu gira osuki, kasik kolpeatez, eta gure enpresariek behar dute hori gain eh, kontutan hartu, eta beren egitura ortarat moldato. Emplegua haipatu duzue gibela egindua la ere 2013an. Bai, bai gi gibela izanda, eh Santa eta Europa bezala, eh uh, gibela izanda. Bon, nais emene biskat gi gibel teorie biskat bestear baino uh, a ulagoa izanda, baina guk badakigu emene hiperaldea beti berantago sartzen dela Christian eta uh, uh, gausakobertze obetsen dit deyan beti berantago ere astengira. Beraz, uh, segitzen du guri fizik hirubilitik enpleguaarren problematika zaila da, eta bere ziiki gaztiak ezpaitzera sartzen lanpostuetan. Hilabete srietan bada hala ere hemendatzen txipi bat. Aba bai, hori betidanik ikusten duguna da hori segitzen duko biziki hurbiletik eta hilabetesari goititu dira. inflazioari komparatuz, enflazioa zerokakot zazpikoa izan da, aurten aldiz emengo salarioak goititu dira bat kakotx batetik etik eta bera zorba da diferentzitik bidat. Bo, horrek uh, em, barnatuz, industriak egindu indarrandiena, eta horretako guk ere bultatzen dugu industria, zenta industriak dira da sektorea nun lanpostu gehienak egiten diren, hein? industriako lanpostu bat bere, bere ere muan eramaiten ditu beste hiru lanpostu Posto, hori haniz da, bai eta ere salarioak eta jornalak e, gorahauak dira. Zendako bada beraz mes fidanantza bat industriaekiko. Orokorki industria e, gure inguruan diren jendegususiaak erten dute industria gauza zikina dela, gauza e, e, arrabotsa egiten dutela, e, gauzak e, egiten dituzten produktuak ez direla osaonarenako arrasonak, Eh, bada, alako mesfientza handi bat, aldiz, eh, aldiz gu defendiatzen dugu industri garbi bat, industria azkar bat, industria kokatua munduan, eta industria, eh, industria bat nun lanpostu berriak sortzen diren, kompetentzia sagaraziz eta berrikuntzare sagaraziz. Aipatzen zenuten ere, komertzioen dako, hilabete e, e, sariak emendatzen badin badira, zendako, e, ez da, erosten, zendako ez da xaltzen, anunda, e, zerregimar da hori guzia aldatzeko? Hori e, guzia aldatzeko ez dakit, zenta franzi guziaan, e, e, fr e, francesa, e... jendeak hau du, dirua irabazten duelaik, naio du, e, ara, bastertu, e, atxeki e, pentsatu zeurazere bihar e, gauzak e, txarrahoa gizango direla, eta beraz, e, obeda, diru pixka bat atxitzia basteretik. E, ez da ala, beste beste, beste erielde batzutan, eh? Europan ahas desberdinada, Amerikitan ere ahas desberdinada, beraz, e, irabazten duzun dirua ez baduzu xautzen, ez duzu laguntzen ez komertzioa, ez eta aktivitatea eta Dauden gira. Etorkizunari begira aipatu duzue badela arazo handi bat lurreremuekin enpresentzat ezpaita lurrik. Industria eta imprechalarindako, dako, eh? bai, hori eskasa handi bat da, zenta azken 10, 15 urte hauetan emengo politikoek emengo publiko egiturak berengain hartu dute etxe bizitzaren problematika eta hor izan dira alako plan berezi batzuk, eh? plan durjanz eta horiek ginak izan dira eta uh, autetxi bakutsak bere ere muan bere gain hartu du problematika hori eta errantzunak atxeman ditu eta eskaini ditu uh, uh, erriari. Aldiz, ekonomia rendako, hutsa uh, hondibat bada, eta hongo eunean uh, lur eskasa bada uh, enpresa berrianko katzeko. Eta lur eskasa hori, biziki keskagarria da, zenta hori Atzeko, beharko ditugu kaxik hamar bat urte, gauzak uh, xusen erat ezartzeko e, eta ez bakarrik baiona edoangelun eh? e, endaian doni da baren sol loitzunen eta denetan kostal leguzia harras kokatia da, harras e, goortia da, hainbeste hain auto, hainbeste jende ortarat biltzen direnak eta horren gain etortzen dira, edo pasatzen dira, hemen gure gainetik, gure gainetik pasatzen dira, Europa, eh, Ego e eta Ipar-Europako eh, beraz eh, izan ditezen kamioi edo eh, auto horiek Eta gu, badugu, hor problema bat. Eta gu proposatzen duguna da haran nola eh, egina izan den eta etxe bizizatzen egin dezagun bai eh, luh eh, ekonomiko luh arendako, bai eta ere mugikortasun arendako plan horokor bat jakindezagun nondik nola eta zer egin berdiren zein investitzimendu egin berdiren hori iresteko Ekonomia bultzatzeko eh, justuki Euskal Herri marka naizena uh, sortu zertan da gaur egun pixka bat blokatua delahi duri du. Bai ba ezta ez estahiri ez bat eh, egi bat da hori jas bai, blokatiia da,zen eh, eh, badira eh, agazoi asko eh, guk azpi magatzen duguna da hori marka hori gu mestu duguna da halako eh, desmartxa bezala. Ez ez egan ni ehunetik ehunekoak naiz eta hi, zu espaziaa eunitik eunikoa kampo, gukerten duguna da enpresek bere, berdutela berenga inartu lur aldearen etorkizuna eta lurraldearen Luralde, etorkizuna bedegain hartzeko behar da, uh, ere estu bakotxeak bere bidia egin egindezan bere sektorean, bakotxeak bere bidia egin egindezan, obetzeko bere servitzua, bere produktua, bere organizazioa obetzeko um, uh, proiektu horokor batean kokatzeko eta hortangira, eta bon, diskutit, diskutitu dugu asko-asko asken hilabeta huetan uh, blokatua izan da, baina uh, guk espero dugu guk ez dugu, uh, ez dugu amore banen eh? guk segituko dugu, hori Uh, proiektu hortan zenta guri dudiko uh, esukalerriak merexi du marka hondi bat eta marka hori praktikatua bai biztan lehen artean bai eta den empresal, de presalari aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean e egunero gomita bat Bukatzeko eh, garreta jaunak aipatu du eh, gerorat begira eh, bultzatzen duzuela ere berrikuntza inovazioa. Bai, bai, hori da, eh, eh, guretako zinez eh, hatz berri bat da, zenta ahaz berrezkoa da, ikusiz nola eh, bizitanlek bizidiren, eh, nola kontsumitzen duten, ikusiz nola klientek eh, klienten moldeak ezin da egungo egunean atzoko sistemekin segitu. Eta esparitugu gu, gure, gure el buru hada, empresarri guziek bere gainak dezan eh, klientarekin lotura berezi bat sortzea. Eta berrikuntza, fe, be, sistema asko bat dira, behinan bakotxak bere enpresan, bakotxa bere lekian, ahaldu bere ganatu sistema berri batzuk eh, beste, loturako, beste lotura bat sogarrazteko bere klienteken. Hortan dira. Hortan laguntzen dituzue? Bai, bai, bai, asko, asko, egiten eh? ditugu bai bilkura nagusiak, sektoreka, lekuka, bai eta ere kontsilu ehm uh, ehm uh, uh, kontsilu pribatua, eh, bako txalendako, ba imprechabat, eh, bere enpresan zer egin lezake nola, norekin segozatzen zaio, nola lagundu, bere bere or, organizazio edo bere jukam molde eh, jukam moldea alda desan egungo klienter eh eh, eh fe, proyektu proie, produktu edo berri eskaintzeko. Esker. Eskertu zuri. Bello, hola gara entzuten genuen intzahietaren mikroan bera industria eta merkatal gambarako burua bai honen horretarazte izugu baipatzu dugu laberaz seila bete guziz egiten den bilan hori seireun enpresa alezkatu dituzte eta jeneritziz berazera ikusi dugu, osasun askio nenean direla empresak, nahizetan jabertura txikak ezartzen aldiren